Ma'ashir Muslimin muslimina muslimat Al-Mustami'in al-Kiram Para pendengar radio Ibn Al-Qayyim FM Dimanapun kalian berada Semoga Allah Jalla wa'ala Senantiasa melimpahkan Rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Dan semoga Allah Jalla wa'ala segera mengangkat wabah yang sedang menimpa manusia di berbagai belahan dunia ini. Dan menggantinya dengan keberkahan, kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kaum muslimin Walhamdulillah Pada salih hari ini hari Jumat hari yang ke-8 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan Dengan tanggal 1 Mei tahun 2020. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari Mendulang Faidah. Dari kitab Uddatu Sabirin wa Dakhiratu Syakirin. Dan kita masih melanjutkan penjelasan bab yang ke-16 yang menyebutkan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran berkata al-Allama. Al Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub yang masyhur dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi ta'ala alayhi kata beliau wa fi sahih Muslim an Ummu Salamah taqalat dan disebutkan dalam sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa beliau berkata aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min muslimin tusibuhu musibatun fa ma amara-hu Allah" Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khulfi khairan minha. Illa akhlf Allah lahuhu khairan minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidaklah seorang Muslim yang tertimpa satu musibah lalu kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah berikanlah pahala untukku dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik dari musibah itu. Takkan nah, barang siapa yang mengucapkan kalimat ini? Kata Nabi SAW, melainkan Allah Jalla wa'ala, menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang telah menimpanya aka ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang yang mengalami musibah dan yang zahir dari keumuman lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keumuman musibah baik yang berkaitan dengan kehilangan orang yang dicintai Atau kehilangan harta dan yang semisalnya maka dianjurkan berdoa dengan doa ini Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma jurni fi musibati Wa khluf li khairan minha Ya Allah berilah pahala untukku dalam musibah yang menimpaku dan gantilah untukku yang lebih baik darinya kata ummu salamah radhiyallahu taala anha ketika abu salamah meninggal suami beliau pada saat beliau masih berada di makkah sebelum berhijrah sebelum meninggalnya abu salamah maka di saat abu salamah meninggal Maka Ummu Salamah mengatakan Ayul Muslimina Khairun min Abi Salamah. Siapa lagi Muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awal baitin hajrah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang terbaik dan keluarga atau rumah tangga yang pertama kali berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ummu Salamah Kehilangan Abu Salamah maka beliau pun memikirkan siapa yang lebih baik. Dia telah berdoa, gantikanlah aku yang lebih baik darinya. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata Allah Jalla wa menggantikan untuknya. Yang lebih baik dari Abu Salamah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu untuk melamar Ummu Salamah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ummu Salamah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah mengatakan innali bintan wa ana ghayr Aku ini memiliki anak putri arti yang harus dia rawat sementara aku ini seorang pencemburu Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umma bnataha fa Allah ay anha Waadzul Allah ayahnya bil Gairah. Adapun putrinya yang senantiasa lengket bersama dengan ibunya, maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Azza Wajal memberi kecukupan putrinya tersebut dari ibunya. Dan aku berdoa kepada Allah Taala. Semoga Allah menghilangkan kecemburuan pada dirinya, maka pada akhirnya Ummu Salamah pun menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bahagian dari Ummul Mukminin yang menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia demikian pula di akhirat. Dalam riwayat Abu Dawud, bahawa Ummu Salamah meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Lafaz, "Jika asyabat ahdakum musibah, apabila salah seorang kalian tertimpa musibah." lalu kemudian dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma indaka ahtasibu musibati fa'jurni biha. Wa abdilni khairan minha. Dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, Allahumma indaka ahtasibu musibati. Ya Allah, di sisi-mulah aku mengharapkan keridhaan dengan musibah yang menimpaku, fa jurni biha. Maka berilah pahala untukku wa abdilni khairan minha. Dan gantilah untukku yang lebih baik dari apa yang telah menimpaku. Maka ketiga Abu Salamah dalam keadaan sekarat Abu Salamah sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan Allahumma Allahumma akhlifni Allahumma akhlifni fi ahli khairan minni ya Allah berilah ganti untuk keluargaku yang lebih baik dariku Jadi dalam riwayat ini ada tambahan bahwa di masa Abu Salamah dalam keadaan sekarat, dia sempat berdoa dengan doa ini. Ya Allah, gantikanlah untuk keluarga keluargaku yang lebih baik dariku. Maka ketika Abu Salamah wafat, Ummu Salamah pun mengucapkan, Kalimat ini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun indaka inda indallahi ahtasibu musibati fajurni fiha dan seterusnya. Dan ternyata Allah jalla wa ala menggantikan musibah yang menimpa ummu salamah dengan yang lebih baik yaitu menjadi pendamping hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fandur. "Aqibata as-sabr wal-istirja' wa mutaba'ati ar-rasul war-ridha 'anillah ila ma alat wa anadat um salama nikaha akramil khalqi 'ala Allah jalla wa ala." maka perhatikanlah akibat dari kesabaran akibat dari mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akibat dari mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rida terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa taala yang berakibat apa yang diraih oleh ummu salamah menikah dengan manusia makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hadis ini wahai muslimin rahimakumullah hendaknya senantiasa kita mengingatnya dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala mengamalkan sunnah ini pada saat musibah menimpa seorang hamba Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma akhlufni khairan minha atau Allahumma ajurni fi musibati wa akhlufni khairan minha dengan adanya beberapa perbedaan lafaz dengan riwayat yang lain yang intinya bahawa seorang hamba memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Agar digantikan yang lebih baik. Dari apa yang telah menimpanya. Maka dalam zikir ini, ketika tertimpa musibah. Mengandung tiga hal. Yang pertama, mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahawa kita hanyalah milik Allah dan Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apa yang menjadi kehendaknya tidak ada kewajiban bagi kita kecuali sabar berserah diri kepada Allah jalla wa ala Kemudian yang kedua kita memohon kepada Allah Taala agar diberi pahala ganjaran yang terbaik dari musibah yang menimpa. Kemudian yang ketiga memohon kepada Allah Jalalawala agar digantikan dengan yang lebih baik. Hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Termiti dalam jami'nya. Kami ken pula Al Imam Ahmad rahimahumullah dalam musnadnya dan Ibn Hibban dalam sahihnya dari Abu Musa Al ashari radhiyallahu taala anhu beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jika mati waladul abdi Alallahu limalaikatihi Qababtum walada abdi Fayaquluna na'am Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila Anak seorang hamba meninggal Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan kepada para malaikatnya Kalian mewafatkan Kalian mengambil anak dari hambaku itu. Maka para malaikat pun menjawab, iya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jal kembali bertanya kepada mereka, Qabattum thamrata fu'adihi. Kalian mengambil darinya. Apa yang menjadi buah hatinya? Maka para malaikat menjawab, na'am, iya lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat dan Allah azawajal maha mengetahui tentunya bertanyanya Allah bukan karena Allah Jalla wa ala jahil tentangnya maka Allah Jalla wa ala bertanya kepada malaikat apa yang dikatakan oleh hambaku itu ketika dipisahkan dari buah hatinya ketika anaknya meninggal Maka para malaikat menjawab Hamidah kawastarja bahwa hamba itu bahwa hamba tersebut memuji Engkau ya Allah dan dia mengucapkan Inna Lillahi wa Inna ilaihi raji'un maka Allah subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya Ibnul Iabdibaitan fil Jannah Wasamuhu Baytul Hamdi, bangunkanlah untuk hambaku itu rumah di dalam surga dan berilah nama rumah itu dengan Baytul Hamdi, rumah pujian. Hadis ini, Naa Ash-Shalihin Rahimahumullah juga menjelaskan tentang hikmah di balik musibah yang menimpa seorang hamba. Ketika Allah jalla wa ala mengambil dari hamba tersebut sesuatu yang dicintainya anaknya buah hatinya lalu kemudian dia bersabar dia memuji Allah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun maka Allah Jalla wa'ala menjanjikan untuknya rumah di dalam al-jannah. Dan hadis ini menunjukkan bahwa apabila satu rumah tangga diuji oleh Allah SWT dengan meninggalnya salah seorang anaknya yang dicintainya, Walaupun satu orang anaknya maka apabila hamba tersebut menyikapi musibah yang menimpanya tersebut dengan bersabar dan tetap memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka dia akan meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam al jannah dan dia akan dikumpulkan kembali bersama dengan anaknya tersebut dan apabila sebuah keluarga mereka bertakwa kepada Allah jalla wa ala mereka beriman dan beramal saleh maka Allah subhanahu wa taala mengumpulkan kembali mereka di dalam al-jannah. Kembali hidup bersama. Bersama dengan istrinya, bersama dengan orang tuanya, bersama dengan anak-anaknya. Namun di tempat yang jauh lebih nikmat, Yang jauh lebih bahagia. Dan lebih kekal. Di tempat yang jauh lebih baik. Daripada apa yang pernah mereka rasakan di dunia. Maka bersabarlah wahai kaum muslimin. Bersabar di dalam. Mengarahkan keluarga. Membimbing mereka. Untuk senantiasa. Berjalan di atas hal-hal yang diratai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhir dari usaha dan kesabaran mereka ketika di dunia akan berakhir dengan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasakan tinggal bersama dengan keluarga di dunia, hidup bersama dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, penuh kebahagiaan. Perasaan sedih yang mendalam ketika kita berpisah dari mereka. Itu dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan kehidupan akhirat? Allah jalla wa ala menyatukan kembali keluarga-keluarga yang mukminah yang salihah di tempat yang jauh lebih nikmat, jauh lebih indah. Rumah yang lebih baik, istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka tentunya kita semua mengharapkan agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang menjadi penghuninya wal ladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyatuhum wama alatnaahum min 'amalihim min syai dan orang-orang yang beriman. Lalu kemudian keimanan mereka diikuti oleh keturunannya. Maka kami akan mengumpulkan mereka kembali di dalam al-jannah. Dalam keadaan kami tidak mengurangi sedikitpun dari apa yang telah mereka amalkan. Jannati adinin yadkhudunaha wa man salaha. Min abayahm, wa azwadhim, wa dzuriyatim. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم أقبادار. Mereka akan memasuki jannah bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tuanya istri-istrinya demikian pula keturunannya lalu para malaikat memberi sambutan kepada mereka mendatangi mereka dari setiap pintu dan mengucapkan kepada mereka salamun alaikum atas kesabaran kalian dalam kehidupan dunia maka ini adalah sebaik-baik tempat tinggal Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufiq kepada kita untuk menjadi ahlul jannah. Hadith yang berikutnya dalam sahih Alimamul Bukhari. Dari hadith Anas bin Malik radhiyallahu anhu. bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza btalaytu 'abdi bihabibataihi thumma sabara 'awwadtuhu minhum al-jannah Apabila Aku menguji hambaku Ini adalah hadis qudsi Allah jalla wa berfirman dalam hadis qudsi Apabila aku menguji hambaku dengan dicabutnya dan dihilangkan darinya. Habibataihi. Dua. Benda yang dicintainya. Kata para ulama. Yang dimaksud. Dua benda yang dicintai. Adalah kedua matanya. Apabila aku menguji hambaku. Dengan diambil dua benda yang dicintainya, yaitu kedua mata dibutakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia bersabar. Maka aku akan menggantikan dari kedua hal yang dicintai hamba tersebut lalu kemudian dia menyikapinya dengan kesabaran, maka aku akan menggantikannya dengan al-jannah. Dengan surga Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, yang diruatkan oleh Tirmidhi, disebutkan dengan lafaz, Iza akhaztu karimatai abdi fid dunia. Lam yakun lahu jazaa'un 'indee illal jannah. Apabila aku mengambil dua benda yang mulia yang dimiliki oleh hambaku. Disebut karimah. Karimah artinya sesuatu yang mulia. Dan disebut mata itu sesuatu yang mulia karena itu adalah perkara yang Termasuk perkara yang paling mulia yang ada di dalam tubuh manusia. Di mana seorang hamba dapat merasakan berbagai macam kenikmatan dengan kedua matanya. Memandang dunia. Hal itu adalah merupakan kenikmatan. Maka kedua mata seorang hamba itu adalah sesuatu yang dia muliakan. Dia sangat menjaga dan memeliharanya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dua kenikmatan ini. Dengan dibutakan hamba tersebut dalam kehidupan dunia. Lalu dia bersabar. Maka tidak ada balasan baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali al-jannah kecuali surganya dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah jalla wa ala berfirman "Man adhhabtu habibataihi fa sadara wa ihtasaba" Lam arda lahu thawaban duna al Barang siapa yang aku mencabut darinya dua hal yang dicintainya yaitu kedua matanya Lalu kemudian dia bersabar dan mengharapkan rida Allah Maka Allah jalla wa ala mengatakan aku tidak ridha baginya untuk diberi balasan kecuali surga Maka hadis ini merupakan kabar gembira bagi seorang yang diuji oleh Allah SWT dengan dibutakan matanya. Meskipun dari satu sisi dia kehilangan nikmat dunia. Dengan mata dia tidak bisa melihat berbagai macam kenikmatan dunia. Dia tidak bisa memandang kepada Orang tuanya dia tidak bisa memandang kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Namun dia bersabar. Dia bersabar, dia mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka surga adalah balasan dari Allah Jalla wa'ala. Dan itu adalah balasan yang terbaik. maka bersabarlah wahai saudara-saudaraku yang telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dibutakan matanya untuk melihat kehidupan dunia apakah buta itu semenjak dia lahir dia lahir di dunia dalam keadaan dia tidak lagi melihat apapun dari kehidupan dunia. Atau. Dibutakan matanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia dewasa. Dia sempat menyaksikan dunia. Lalu kemudian Allah azza wa jalan membutakannya. Hadapi dengan kesabaran. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Mengatakan bahwa Allah tidak adil. Kenapa aku dibutakan yang lain. Mereka mampu melihat kenikmatan dunia. Sabar. Dengan kesabaran itu. Seorang hamba akan meraih. Yang jauh lebih baik. Lebih nikmat. Dari kenikmatan dunia itu. Dalam. رواية النسائي دم سننية dari حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما باهو رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدة إن الله لا يرضى لعبده إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فاحتاسب بثواب دون الجنة Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah riba untuk hambanya apabila Allah azza wa jalan menguji hamba itu dengan dipisahkan dari sofiyuhu. Yang dimaksud safi adalah orang yang sangat dicintainya. Seperti anaknya atau Saudaranya atau istrinya. Apa saja yang dicintai oleh manusia. Ketika dia bersabar dan mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jalla wa'ala tidaklah rila untuk diberikan kepada hamba tersebut kecuali al-jannah. Kecuali surga Allah subhanahu wa ta'ala maka ini juga menerangkan keutamaan yang besar bagi seorang hamba yang diuji. Dari satu sisi seorang bersedih dengan ujian itu. Namun, dia harus menghadapinya dengan kesabaran. Sabar itu akibatnya baik. Meskipun awalnya pahit, namun akibatnya sangatlah manis wajib bagi seorang mukmin untuk menghadapi apa saja yang menimpanya dengan kesabaran dan disebutkan dalam sahihul bukhari dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah jalla berfirman mali 'abdul mu'min Indi jazaa'a idza qabadtu min ahli ad-dunya tsumma ihtasabahu jannah Tidalah bagi hambaku yang mukmin mendapatkan balasan apabila Aku mengambil sesuatu yang dicintainya dari apa yang dia miliki dari dunia ini lalu dia mengharapkan ida Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan balasannya adalah al jannah Dan juga diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah Suatu ketika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada Atha Ala urika maraatan min ahli jannah Maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang telah mendapatkan jaminan surga, maka Allah mengatakan, iya, kata Ibn Abbas, hadihil mar'atul sawda, wanita yang berkulit hitam ini, wanita yang berkulit hitam, dia seorang wanita budak, namun Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia sebagai ahlul jannah seorang mulia dengan taqwa seorang mulia dengan iman dan amal saleh. seorang mulia bukan dengan ketampanan bukan dengan kecantikan bukan dengan harta benda dan jabatan namun seorang mulia dengan iman seorang mulia dengan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wanita yang berkulit hitam ini, dia seorang budak berkulit hitam, namun dia menjadi ahlu'l jannah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahawa wanita ini di masa hidupnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia datang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan Ini usra' wa atakasyaf Fadu'ullaha li Wahai Rasulullah Aku ini kerasukan Dia kerasukan Dia Terkena gangguan jin Dan Seringkali ketika Terkena gangguan tersebut Auratnya tersingkap Maka berdoalah kepada Allah untukku, agar Allah azza wajal memberi kesembuhan kepadaku. Maka Nabi saw mengatakan kepadanya, Inshi'ati saberti walakil jannah, wainshi'ati da'watu Allah ayyuafiyaki. Engkau pilih. Apabila engkau ingin engkau bersabar. Sabar dengan cobaan yang menimpamu. Sabar dengan penyakit yang sedang engkau alami. Dan engkau mendapatkan jaminan al-jannah. Dan apabila engkau ingin, aku berdoa kepada Allah agar Allah memberi kesembuhan kepadamu. Apa jawaban dari wanita ini? Asbir. Aku memilih untuk bersabar. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, Inni atakashyafadu Allah, Alla syaf? Namun aku seringkali aurat tersingkap, Maka berdoalah kepada Allah, Agar tidak tersingkap auratku itu. Maka didoakan oleh Nabi SAW, Agar tidak lagi tersingkap auratnya. Perhatikan hadir ini. Seorang wanita yang berkulit hitam, Ketika dia dalam keadaan, sakit ketika dia dalam keadaan terkena gangguan jin dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika dia meminta kepada Rasulullah untuk didoakan kesembuhan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pilihan kepadanya mana yang dia pilih sabar dengan penyakitnya namun akibat dari kesabaran itu dia menjadi seorang yang telah dijamin sebagai penghuni surga atau dia tetap didoakan kesembuhan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ada dua kenikmatan yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita ini Kenikmatan yang pertama menjadi ahlul jannah. Kenikmatan yang kedua, kesehatan dalam kehidupan dunia. Mana yang menjadi pilihan wanita ini? Subhanallah. Wanita ini adalah seorang wanita yang benar-benar berakal. Cerdik. Pandai. Salihah. Dia memilih Kenikmatan yang jauh lebih besar, lebih kekal. Meskipun itu, kenikmatan tersebut, dia akan meraihnya di masa yang akan datang. Bukan di dunia. Di dunia dia masih merasakan sakit. Namun dia lebih rela untuk bersabar menghadapi penyakit yang dia derita. Demi untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang jauh lebih kekal. Yang lebih besar. Ada kata pepatah Indonesia mengatakan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian biarlah seorang dalam kehidupan dunia dia melakukan hal-hal yang meskipun itu menjadi beban dalam perasaannya dia harus menjalankan perintah Allah dan rasulnya dengan iman memperbanyak amal saleh berbagai macam cobaan yang menimpa dalam kehidupan dunia dia menghadapinya dengan kesabaran Ternyata akhir dari kesabaran itu sangatlah manis. Menjadi ahlul jannah adalah dambaan setiap kaum mu'minin. Agar meraih kenikmatan yang lebih kekal Yang tidak bisa dibandingkan dengan berbagai macam kenikmatan dunia. Mungkin seseorang dia hidup di sebuah istana. Dengan harta yang melimpah ruah. Dengan berbagai macam kesenangan. Dengan pemandangan yang sangat menyenangkan. Ketahuilah bahwa itu semua tidak berarti. Tidak bisa dibandingkan dengan surga yang telah Allah SWT siapkan kepada hamba-hamba yang bertakwa. A'adatul ibadiyah salihin. Ma la aynun wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyar aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengarkan oleh telinga dan tidak terbetik dalam fikiran seorang hamba dalam hati seorang hamba apapun yang dia fikirkan dari kenikmatan-kenikmatan surga itu jauh lebih nikmat dan jauh lebih baik maka masih ada kesempatan selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia untuk memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa yang telah pernah kita lakukan. Semoga momen bulan Ramadhan ini menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita untuk semakin memperbaiki diri dalam melangkah menuju ke hari-hari di masa depan kita. Semoga Allah Subhanahu SWT senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang saleh yang bertakwa kepadanya. Saya kira sampai di sini, ma'asyara al-muslimin wal al muslimat para pendengar radio Ibnu Qayyim FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyempurnakan bulan Ramadan. Dan mengisinya dengan hal-hal yang akan menuai keberkahan dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga memberi manfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.